Тереску дежав'ючить. Один. «Антоне, це ти?» Постать без чітких контурів кивнула головою. І Тереска знову заморужилась. Дико кололо в очах. Пальцями розчепірила повіки, зойкнула від яскравого проміння і знову зажмурилася. Біль стихав. Хтось сидів поруч. Тереска спробувала пригадати, що відбувалося кілька секунд назад. Здається, на цей раз щось цілком космічне. Їй захотілося плакати. Щойно вона знаходилася всередині таїни, а зараз, зараз навіть не пам'ятала, в чому ж приваба загадки, яку вона виділа, хоч убий не пригадала би. Залишилося хіба враження чогось страшенно потрібного. Вона почувала себе до стоту так, мов би осягнула, як наяву можна літати, але наступної ж миті все забула. «Ти виділа плазму?» – спитав Антон. «Кажи, виділа? Ні?» Терезка кивнула ствердно. Перед очима пливли мокрі плями. Де-неде відторочені пекучими порізами світла. Точно пам'ятаю, що виділа. Навіть зараз, коли згадую про неї, трішки наповнююся тим світлом. У тебе немає такого. А де цей, другий? Буба? О, Буба впав у кому. Його затягнуло десь далеко-далеко. Кажучи образно десь на край книжки. Ну, ти розумієш. До її вух долинуло черкання сірника і звук припалюваної цигарки. Запахло димом. Довелось перебороти себе, щоб не вирвати. Антонові губи розліпилися, і він заговорив.